Айде, записваме. че сме в играта Добър ден България. Това е нашето трето издание на София сутри, на култовата дата, петък 13 а, И това е нашия първия гост, Ивайл се като проздравей. Добро утро на слушателите и зрителите. Точно така. Зрители няма мое да включим в един момент. Сега да кажем, не знам хората дали знаят, но ние записваме на живо в момента, на екстремни условия, навънка. Това е по студено колкото на финала на новия Blade Turner че е доста студено, но сме на живо, което е голямо предимство, поне мога да си подавам. Това някакъв ли беше за Блет Рънър? Не, не. Ма не спойлер. ми дайте спойлери, че не, не съм Строли гледал. ли си на кино? Струли си, аз го гледахме, започваме, не беше Мак, и че лошо с Макс го гледахме заедно. И човек през цялото време даже си мислих музиката е евангелист, то се на евангелист. едно камеро почти беше. Май беше то от другия известен филмов музикант. Готини филми. И... Морикона е друг известен. Не, не, <laughs> е, който беше правил интерстела? Е, uh, да, сега. Да. Се. Ха, си има, не, глупости. Пайта mm, Лянес мо... беше ме. Или не. Как не мога да сетя, обаче филма си тру определено, има какво да се, да се гледа. И, и човекът е това, отворихме темата, бяхме в моя България, както и like, едно кино или арена, там много е широки седалки. И човек звука пардеш и си чуда по-смисъл. Това сигуме пребана колонна човек, защото той звуко е бортален, нали, през цялото време на ефектите. Вигаме, е, махти, чули нещо, аз не ми беше още окей, звука. Е, да не, е, да не са били просто много надупъни. Ми не знам, а бяхме пет души, между по-что. Що залато ли? Да. Що? Да, не, беше 5-а. Не, беше... не, петък беше 22.45. 45 <рък> И аз имах като някакъв хомо отружен такива двамата цък-цък на кино. Но беше готов. Именно според мен си струва определено. Няма да говорим сега да не сполняме хората, нали? Да, да. Аз после зачетох, между почнем, за после, и си беше пуснала една тема в Там хората влизат много в детайли. Между първия и втория филм има... Ние нали, Вионьофе молим някакви други да напишат нещо кратко, има такива, като мини епизод, да могат да се гледат. И... А то, верно, четах и аз нещо, че има някакви там, като тия аниматрицата и Ала Мала, е нещо някакви, подобно. Кие, псевдоси, кое Сигурно крайно време е да направят нещо и на матрицата нова е път. Аз като бях по млад и гледах... Ма... Как звучи като бях по млад А в един uh -huh. момент човек, като гледа матрицата и, и си с негови приятели се базира, че пивам фото е матрицата сега за нас, ще бъда съем, както едно време за нашите, нали? Междузвездни войни. Обаче не стана така, майка му става. Матрицата е какво? Ако питаш с някой на улицата, знаеш и нещо да гледаш ли си. Нищо е. Междузвездни войни си е Forever. Матрицата е времено явление. Междузвездни войни, да. И като говорим за това, поне сме на тази тематика за Рокуанти. Гледа ли го? Кое? Последния филм, едно Рок Оан Не. Не си я. ти го гледаха. А, аз съм го гледал два пъти и половина. Да, но това, само аз и ти съм хората, които харесваме, защото никой друг не го харесва, човек. <сък> това не е нормално, бе. В смисъл, другите, какво са на 15? Не, не знам, не знам. Е, това е, това беше епизод с 4. Yeah, По-високо. Yeah, yeah. <laughs> епизод Hobbies, 4. Hobbies. И, Hobbies. И, и за мен това беше за първи път, който отивам пиво на Star Wars и, и беше филм за възрастни. Мисля, някой наистина умря, какъв, а умря, как си трябва да живиха като в ислямска държава. В смисъл, <laughs> нали, почти като в рамо стилно, имаше Готин беше филма. Кой бе? А, Стария? Еми, не, за като дете. Не, то е новия рок, рок ено. И, и, и според мен там ще бъде, защото това JJ Айварханс, иска да ги развива филм за. Да кажа за, Hansol, <laughs> за това. Майка му Люк. Не, e... Не е баща му. Не, баща му е да разбере. Той е друг. А, а Хансоу е, да, точно Хансоу. Чакай, че аз казвам Хансоу и сещам за индианджен човек. Кой ще играе Хансоу? То... Е младия, е, младия ще. Е, младият бое. Който му, е. му, е. му по врата? Му... <същ> <същ> може и да не е Бялбат. <същ> <същ> <същ> Човек, шока, като аз го гледах на кина еднорог лани, поне знаех му трейлера овне. като му свалиха на този останат друго правилата и половината кино не знаеха. Абе, чака си чакай, души бе, този, той си му беше това бе, Кайло Рен бе. Сина му е Кайло Рен, да. Значи той ще продължа сагата нещо. Е, ме това ма ме нали, го сме го гледали вече, но епизод 8 ли какво беше е, ще вирим последния житайка. Mm, нещо много емоционал, от такова море, от любов почва да, да става там, но... И ми това продава, дата. ако не мога да пратя ефекти, прат емоцията от mm, другуността. Да, да. да. Е, това всъщност на бле трене мен това, а вчера четох някакъв сайт, във, вмисъл, във фейсбук, не е за Operation Kino или какво е, и цъкам, въобще не бях отварял е, човек. И някакви пичи, пишет има някакво това най-голямото ревю, което съм чел за филм Ever. И някой Българин го пише, то явно много готино беше ревюто. И пише, само за да се подготвя за Блед Трънър, изгледах цялото творчество на Ридли, с котичките и почетно му и оградих хубава работа. Обаче се като, замислих, като, не знам аз, толкова дълбоко не мога вляза. Мен ми хареса човек. Изглеждаше все, все едно, като отидеш някъде в София център и вали дъжд, е такова, в смисъл малко по-модерно. Но изглежда много реално човек. Нови Блед Трънър, в смисъл не дори толкова футуристичен, бат. Само има летящи коли. И не, не знам, не знам, ще го вида. За мен това е... Аз го имам стария, на Full HD, на така... Класика не е точната дума, защото реално mm. погледнато... А, а, доста... Смесва нещата, които за мен са изключително вдигащи в, в киното, това нуар елемента, вайба mm. Mm. с сайфай и въобще... Абе, смисъл направяне е много-много mm. много yeah. грандиозно. И всъщност е най-хубавото за мен е, че един от най-хубавите моменти беше това, новия Блейтърнер си пуска колата Копари знаеш, най-хубавото излиза на екрана Пежо. <laughs> и и, и пино видях, после има на статии в бизнес и седър там как, у, и, освен Пежо, Sony Сони навсякъде, обаче Атари никъде не видях, а в Трево, нали, имаше Атари, Атари, но не се вижда в съдилищата. Вярно, да. Еми те нали издишат вече там, там. Аз не знам с новата конзола какво направих. Тия... Е, тия атари не са ли издишли от отдавна? Аз си да, да, играя. да? фалити, малити, но сега нали пускат нова конзола? Yeah, на... Кой ги е купил? Кой инвестира? Оф, четах в Википедията цялата им е критична история mm -hmm. и... Това понякога са излишни пари. Пускат го на, на етап една 3D визуализация и ще пусне Medic mm -hmm. ще струва толкова пари, айде е при ордер, Бат. Да, вече няма чак толкова много обувъци. Не, смисъл, тяхното зона изглежда прилично от към дизайна. Докарва го на 80-тарския там, на 2600. Пак има дървени елементи, нали? Направили а -а. са. Смисъл, просто 3D-артиста е бил, а, що да е, кадърен. Да. Но готов продукт, май, не знам дали има, no. всъщност, не съм търсил. Преди няколко дена, преди две седмици спорех с, а, май, беше с Моника от Twitter. И си виждате, едва не е базик, защото не съм си купил PlayStation 4. Аз mm. си обяснявам, пичове това нещо, което изглежда да не се купува, е освен ако нямаше така много пари. И, и точно преди две седмици има статия в Непомна къде беше пак в Бинс Интър, че е, сай момента си купиш вече последната там, пиеш четворка, но много готини пари има примерно 3 40 склозива. Поне минахме на темата за игри, ако искаш доста така. Ако госп... искаш за палатки, мога говоря, за, да говорим. Искам да разкажа за игрите, защото аз знам, че ти правиш една игра, <laughs> и съм виждал даже схеми показваше и там. Това не е как... много за разказване. Не смисъл за разказване разказваме експеримен. Оф, uh, чая да се върнем 4 години назад uh, във времето с машината. Ами експириенсът какъв е? Uh, нищо позитивно в експириенса, защото тръгваш с някакви очаквания и големи амбиции uh, и се наяждаш на хой на края, uh, защото в крайна сметка. Нали, да... има смисъл това хора, които са били в гейм индустрията, после да, да стават някакви ренегати, да се отцепват и да да правят игрите да успяват. Обаче да mm. фанеш двама байхови овци, дето... Yeah. В смисъл, тя, тя историята беше като се спазме аз. Mm. Човека <laughs> с който бяхме партньори, а, го познавам от Евата. Ah, eh. И никога не сме се виждали, единствено сме говорили по Skype и е от InSpeak. Ah, какво да не бил спаз човек? Той ще бъде е бил спас, то е то, е беше и беше немския спаз. Аз ти кажа ми, сега ще стигна и, и до там, защото той. е... А то било мултинационал. Да, бе, един българин и един немец, който емигрира в Штатите. Обаче за тая легенда вече съм много скептичен. В смисъл, историята спокойно ще вземе един час ефирно време, ще гледам да я Та, Като Тръгваме такива от, от Евата, нали там, защото висим като дробове по цяла вечер, като няма с се сбиеш има чатче и хахо-хихи е такива, ареве, продава направим най-играно. Готове, началник? И тръгваме вече бистрим идеи, ентусиазъм, схеми, фърчат, ексели, ърдове, не знам колко плющат, там сън не ме фаща. Правим колко правим с гениалната идея след... какво беше, бе? Ние почваме края на декември и един вид март месец да вадим алфа. Човече, ние, ние сме на етап... Не знаят как се прави игра. Текстово нахвърлена идея, бе. И вече започваме там, 3D-та, почвам аз да въртем модели, да такова моня, тръгва да пише. Ход. А ти правиш дизайнът на да, Аз хорик? Пъ... А, да, той е... до дизайнът По... още седи, в смисля, защото с, с сио си, да. аз а, ще си ги ползвам за нещо, защото бая, време и труд и творчество вложих, но в крайна сметка там изплющахме, тръгнахме да правим, имаше на, на Microsoft някакъв engine, забравих какъв беше, Uh, Кой се е End of Life? Mm -hmm. И някакъв към март месец ние разбираме, че End of Life, Аре с мене и сега на Unity, Аре на История истории, както и да И там станаха кризите в живота ми, покрай развода и mm -hmm. такива някакви други катаклизми. Докато се пренастроя човек, докато mm -hmm. направи настрое, то моджото да леко поотлетя. И накрая... Вече като се обади и тоя педераси копирайт си и веднага и бях да тирве. А какво е? За какво? Ами, защото ние тогава, на първият дизайн, който правя за кораба, такъв очудващо започна да напомня на един дебел пингвин. И става толкова сладък, разобиш, направо да си го направиш на 3D модел, че и как ще се кръстим Fat Penguin Games. Не uh -huh. И... Uh... Това се оказа, че това от всички тъпоти на света, това е някакъв, дето е плайнал за, за трейдмарк, някакъв датски кавал. Ah, И, а, стига, бе, И, ма кой да се сети да проверява, че такова mm -hmm. изчекнато име, разбираше, патенти, матенти, не коси. А какво си... човека просто искаше домена? Да. И го на край, или? Не. <laughs> Няколко месеца заплахи с... آ, имам най добрата да адвокатка, осъдили сме Ватикана. Това може за да направим спино спиноп-предаване, само за това ще е и осъди Ватикана. А той е някакъв дебют дебил, такъв борт игра направил, която се казва Opus Dei. И Ватикана тръгва да го съди за името Opus Dei, там за ордена и не знам си какво си. И някакви адвокати намира Мега Зверове пробоно да защитават yeah. казуса. Е доказано, че Opus Dei е такъв камън търм. Не може yeah. да претендира Ватикана за... Да, това едно, да. А те 200 000 евро му искат, нали? После като чета там за случая какъв е бил. И то е такъв нахъсан. Явно след успеха ще възкъсам. <laughs> смея от тук, да не знам къде. Дрън, дрън. Дайте домена и изчезвайте. Не, се сменихме името на кривата ракета там. Крукет Рокет и оставихме сайта, направихме нов сайт и то моя спаса. От Оттам... немския, спас. немския спас започва да... А една ще вземем да му поискаме ни пари. Колко пари му поискаме? Пет евра. Що не? Брато за маркетинг и не знам си. М -м -м. Ще дадем до мен, ама да не компенсираш, що? Полудя там вече. Е, батика за ръкомера, може да вземе 5 хиляди евро тук. Е, не, гледай, сега това си. аутрайд изнудване изнудване. Да се опитаме в предсмъртна агония да произведем изстрел. А пак не ли това нещо, или? Кое? Изнудването, ли? Е, ама ние ги получаваме и двамата, и такова по скайп се координираме. И понеже аз, защото съм по-кибритлия, искам сегаш му оттегля подките майни, враче. Не, не, чай ще го направим и в крайна сметка оставихме го в неговите ръце. А, и накрая спряхме му, че меловете да И е така си остана. И оставихме до мен да изтече реално. Да, той да. изтече на, на следващата година. Но и той не да го взем, защото ще го вземе някаква Взеха го Cyber Squatter, да, много да. ясно веднага. И good luck играч. Същия. И сега гледам, че е пуснат. Ония ден. ден точно правя хуис. Да. Гледам, че е available for registration again. Да. И викам, я, да, да взема го купя аз. И почвам да търся в европейските патенти там. то а, му падна трейдмарк oh. апликейсона тога. Оспориха го от Пингвин Букс. Mm. И то, то развиш, малко безмислено става се врежва в no. шамарите за едното нищо. И се отказах да го вземам, е, а... да Това е... да че ви бяхте... Кик, не имаш там с тези те тип Kickstarter на нещо? С Синди Там а, направихме една отчаяна кампания края на, на юли месец. В смисъл 6 месеца ин девелопмент, ама тук хората не ме виждат, като слагам кавичките. Uh -huh. Защото за, за това време в общи линии а... а бе, почна да, да се разпърдява. Нали? Аз там се премествам напред-назад, а викал, аз заминавам за щатите. От а... Кучериново. А... От, от немското Кучериново. <рък> от немското Кучериново. А... То в Нюрнберг, мисля, че живееше. Yeah. Или поне така му пише на скайпа, разбираш ли. Аз в един момент започвам да да, да изпадам в параноя, защото всички в играта говорят тоя, какъв е бигот, братче, лайнос, камер, фрики, дрисня и аз такъв. Неве, е в смисъл, правим бизнес, защитавам го, зад гърба съм му, и всичко такова. И той и, и, има някакви там семейни проблеми с а, новия мъж на майка му и дрън, дрън, а, на, не му отпускат издръжка, той живее на социална квартира, някакви такива филми, разбираш, дето. А, през, през мъглата на ентусиазма нещо не ти правят впечатление. Накрая, аз като тръгнах, защото в Германия има такава практика, а, не знам доколко е така, защото не съм запознат, намерение за плащане. В смисъл купуваш си нещо и ти го дават нещо като проформа, а -а -а. което звучи като намерение за плащане с 30 дни от срочка да го платиш това нещо. Не бати, да. И той си беше купил iPhone-чета, ipad лаптоп, лаптопчета и никога не ги плати. Е, поне останал с човек с доверението. Кутия в Америка за лиценз за такова, за отглеждане на марихуана в, в Сиатъл там. Направи си в едната стая на къщата ферма, праща ми снимки, вебкам, гледа марихуана човека. Да, ама са ли още връзки или вече? Не сме говорили от над година. Да. Ето няма какво вече явно. Няма какво си кажем, реално смисъл за тъша къща хона не му кажа за домена, брато, виж какво е свободно, ама... Не, а? не, умря, умря. Аз имах такъв подобен опит преди години направихме инфофкой нали, е, <coughs>, да са форм сега един Нармак За и заодно пазоруване преди деца да се толкова масово и бях купил eBay България Инфо и там са ни ентусиасти и помнят, помня, -а, помня. А И човек и, и, и получих писмо от eBay. И те таки, ние сме eBay, тук не могат. Така се кръга и аз тогава питах пеено на Туита и той каза, нищо не мога да ти направят. Обаче аз та накрая към и майната му да и го направихме Нармаки Инфо. Защото после човек се чудах има един буди, той беше направил iPhone-тире България там, и някакъв форум до никога вече не го поддържа. Обси стиди. Обаче и бе явно те неща и гледат. не мога да праш така, така да го кръстиш, да се види. Еми, според мен, смисъл, вправо си, защото мода да си някакво моменте да продаваш някакви фейкове, да уеш хората. Не знам, айфонът, що са го... Айфон ти българия, ма си... широко... Ли Аз лич още по-скамаджиско. Да, ама чакай по-българия, защото не се грижат, че, ще грижата, че <гългария> е там. човек още няма български, това наистина. Което Кое, в новия, новия iOS няма, мисля има всеки езици, обаче български няма човек. Интерфейс на български няма на е, iOS. Как Майма? Няма. Какво на Destiny Ми Не знам, може ли да, на, на нормални стабилни на iOS няма. Дадат. Един колега ми извади някакъв iPhone 4, и -ка, каза смени ги от турски на български. <laughs> е, <laughs> Имаше ли български? <laughs> не. Защото... <Yeah. laughs> Аз съкам на моята шестица има. Та четворка няма. Булскичой, аз поне аз не съм го намерил. Мога да има. Сигурно трябва да направиш някакво секретно комбо там. Не, вече четворката може да няма, това силно тази 7 там или 6, но. Беше по друг начин изглеждаше. Трябваше проверям в интернет, как се прави. Значи така, това за градите ме е почна много защото този борзум, който аз съм офен, нали, варката, но и там беше запалил уш. То може и не е запалил, но беше убил един вокалист на друга група. И той са излезали от затвора, там има вече 6-7, 8-7 ферцойка. И той човек живее. Човек, има борти, грай е направил, обаче. Uh -huh. Да. Затвора ли? Ами не, не, той вече живее във Франция, някъде живее и само това си нали? И, и, пи, и, пи, и пише, видеа такива. Да. Той е, е бил в малко... затвора, защото бил... някакъв си кой... се в една група и му крадял от музиката. е, да, да. е <laughs> това е, човек той той е <laughs> излезен, но добре, че избяга в Америка. <laughs> <сът> да, е е, той, той не открадна нищо от мен, но в последствие установих, че що, щото като mm -hmm. дойде момента за... Нали, ние си правим тъпотията и игрите, ама... А, като дойде момента с финансовите неща, нали, mm -hmm. тая инди-глог кампанията и почваме да ги мислим вече, защото mm -hmm. на последни издихания. Се. Аз взех от брат ми тогава... бе, 12 000 долара или нещо от този род ми даде... Не. За да, да мога да устискам няколко месеца с идеята, че ще правим кампанията, хората ще купят играта и ще продължим. Но Тирено е тогава работиш само връзването това, т.е. фултайм time, full -time, full time, да, нямах работа аз. Ти продаде джипа. А? <сък> джипа продаде? джипа остана при развода. <сък> <сък> и... И... А... <сък> ти друго с него? <сък> <сък> Глупост. <сък> аз а, тогава бая се паднах на газа, смисъл а, <сък> шока беше много а... брутален от това биоорганичен екобалон, в който живеех с биозиране uh, и други такива да. тъпоти, развиши И излизам на квартира... И белиса. И, <същи> не, не, и в началото влизам <същи> в магазина, пълня кошниците, био, това, био, това, био, да, да, 50-60 лена сметка. И в един момент почвам да гледаме нещо, парата почва да свършва, пък ефекта нищо и да, белиса. са! Тогава почнахме да говорим за финансовите аспекти на монетизирането М -м. на играта. И а, да, да ги мислим, защото Kickstarter няма как да пуснем от България или не знам, той, той имаше някакви документални проблеми, това младеж не можеше и той да я пусне. Ели към добре, ве, ще намерим... А, там в Англия имаме една позната или има фирми, които служат за посредници, взимат някакъв процент Ти били им поверил 100 000 долара. Отговори си на този въпрос. И аз си отговорих и почнах да се задавам въпроса ми на теб, бих ли ти ги поварил, да. въртле. Защото, <laughs> че правим фирма в DELAWARE, там а, някакви да. офшорки, схеми, тъпъти, и е така. Да, а, да. Нищо я направихме. А, и Indiegogo-то с громоляса, фаталност, 250 евро, М -м. А, тотални приходи такива. Дето съм ги в Евата, правим игра, купете. Да. Е, а. Е така, обикалям по системите и в чата контрол в спам. А, въобще клета история. Да, обаче поне някаква опита оставам, защото сме си говорили с теб за стартапи и за такива нещата и много си ги мислили, един път си бях писали там преди години. Да, да. Че, баба, баба ми е 83 години и там 4 даже и нещо, че ни вече тя има телефон, смизел, всичко има, там Instagram, инстаграм, фейсбук, как трябва. И нещо, вика тук има такива фирми стартиращи, ти знаеш и нещо, века баба, ако някой иска пари, давай, нали. Защото ми знае за те неща вече. Та е страхотен скам, бе. Нормално е, смисъл. Краудфандингът даде почва за доста а, скам, както в момента е крипто mm, Да, пъде 5000 долар ли вече биткоин, бас майка. Вчера беше 5, почти 5200 последно, като го гледах. А, а ти купаеш в един момент? Или още ли купаеш? Вътре? А, но седи ми, копаема с видеокарта вкъщи. Аз си бях взел още една видеокарта, която по-миналата седмица продадах и това е най-голямата ми гордост, защото Изкарах 70 ля печалба. Да. Е, това е като Windows Phone. Ама тук с е биткоинът е. или без биткоинът? кое е печалбата ми ли? Да, печалбата само от продажбата е, ли е? само от продажбата, с нея съм изкупал примерно 15 на долара или нещо от доларата, не, не съм по капо. Първо, тъй е като Windows Phone е бил като яхта, защото я, значи, плачеш от кефка си го купиш и после да го продаеш. Windows Phone, <laughs> като падна и му се пръсна екрана, ти казвам, ще да се разрева. Аз не можех да повярвам, че трябва да се разделим. И аз имах, малки ми аз имах Samsung ATS. И го фърли човек на килима и се спраска, нали? Но и аз имах няколко Windows фона. Бях голям фен, докато... Но, но. Те го обиха вече официално човек. Даже само в Microsoft Launcher за Android вчера го слагам. някакъв пълен тъшък за момента. Аз кортаната имам на това. На pc Не бе, на xiaomi Ама ти с Windows ли го... Не, на... На... Linux. На такова, как се казва, това, на Android-а? те да. А, та сложих кортаната, но това е, това е много лош експириенс, защото виждаш, че няма интеграцията, която търсиш от Windows phone yeah. И а, единствено с телмият джокет, коллега я yeah, пускам, yeah. Да. ма ги те шегите, вече ги научих. Да, тези не А кортаната български, знае ли? Български ли? Не. Ама yeah, като е питах, лозда Ентема в България, Мила Родино! Това yeah. знае. Да, това беше много смешно. Аз, аз не, не знам как беше стан. Аз сири не го познава човек. това за мен. Поне това Българ човек не работи идеята, ме си навънка, нали, глада съм искам пица, то се оба, тук това не мога да стане. Поне. Българя, аз имам един да. колега, който са с огромни пръсти. Така приносил на един пръст, който са, три от моите. Mm -hmm. И той само с са Сири. Какво? Мисля, Сири обади си на този новин. А е, Сири! Как се за земя? Ей, си какво си! Моля мол, мол, <laughs> да, да сложа есикви тухли, еси, къде си! На български ли? Не, не, на английски той е индианец. А той е с пръстен, две икони наведнъж. Абе, е, за него е Face ID-то. Май не го маголя главата на човека. Ето, Са селфи стик. Вчера, вчера атлонт Мишо ме беше пусна през атлон, някаква статия на този Джош от и аз се пуснах човек, дето направил ги е. Разревал ги е по, там за дизайна и много прав човек. Чето хе вчера. да. Но аз не се бях замислил, обаче, като гледах, пиво на iPad и от него, стърчи писалка, Стив Джобс бата се върти като вентилатор гроба. Той mm -hmm. казва 28 година. Тук, маните те е писалки, е ти пръста и 5 години по-късно, защо да не вкарам писалка, не знам какво. Което те хората го ползват. Им колега, човеш с новото вецикат, те стайлоси. За мен ми струва страшно просто тия, какво да толкова да. И ако камен слуша, а, нека ма... да кажа какво се казва стайлос. То нали се продаваха отделни такива стайлоси имаше някаква че Аз бях гледал при няколко години. Де, а, тип лейкамските такива mm. зарисуване и та има се продавах като търт party аксесуари, да, някакви да. с бати цифричките. Не знам, мога да ме хрумнал че и е, е по <laughs> бати цифричките, тъй, че... Mm. Е не бе да хапнат, са решили предполагам, не знам, не знам. Абе, човек това. Това наистина, аз сега си мисля, че не знам. И това, като гледахме, че почем... да няма, за да не, да, да не спомена, блейте, но обаче там нещата дори излежат такива реално. вече смеяват толкова напред, защото то на тези и какво, и 9, почти в момента могат да ги имат тези неща с концепция. Има някакви яки пениси. Обаче вчера замислих това, нали, взех новия iPhone, а това, алгометът е да, някакви игри към човек, това са просто тия, те са супер тъпи самите игри, нали? няма, няма още някакво съдържанието. Да, да цъкаш или пием. Аз имах такива очила, аз си бях взел tv виярските. И, е mm. и до вече имаше porn имат на нали, директно стримаше и гледаш 3D порно. За нищо друго не става, освен за порно човек. Апа не си представям да хода с очила навънка, нали? И... Ебе, в метрото бях видяла едно дете такова, 10 годишно. <laughs> Ма, в смисъл, това е единствения изолиран случай, който съм виждала. Yeah. Аз имам някаква така хуйня в къщата, където е... Ма не знам как се по смисъл, подариха ми го. Пак е такова, като долазна маска с две кръгли лещи, ама какво правя с него не знам. Съкаш го и тут гледаш, там някакъв джойстик в ръката на едно... А, няма джойстик, това е много едно нула, даже не знам за какво се поеда. Сибирно е само някои видео да си пуснеш, да подскачаш. Като го взех човек пуска някакъв концерт на Бейтлз там и... Не, на полна карта и пи имам карт и свири и чувам рва да, и като се обърна, верно, виждам Барваниста. Обаче качеството много грозно такова. Не, не. Карто при нас не нали се прецякат. Не, не се прецякам, взех много no стар телевизор на Далавера Филипс, много намален беше. Имаше и 3D, нали? И бата съм гледал два-3D филма. И 3D то 3-дето ми дори е Full HD човек. И пивам в нас не, не искам да гледам 3D, а не ме е кефи. Той няма Те, и тримата. Да, вече телевизори, новите телевизори да. да без 3D ги правят. То някакъв балонта ми ним Не се продаваш. Технологията да. е издиша. Няма ми... търсене я. Той е филми или е какво спряха да правят 3D филми, не Има човек, есак, Guardians of 3D И такива 3D, деца за телевизия там, за DVD-та, такива работи. И сега какво криви екрани вместо това? Криви екрани, е кривите екрани, май тя имаше два криви екрана. Или ги правят криви просто да дигат инчовете пък да остават Няма Нямам идея какво правят. Аз телевизора, дето го взех за вкъщи, нито смарт, нито март, нито нищо. Най-обикновен телевизор просто. Аз много заради Ambilight. Беше много намален човек. Беше там от 1700 -та на 1200. Имаше две бройки в България. Първата беше пребалена, разбира се. Кой е в техно, не знам какво беше. Но ми смениха. А, българ... Ambilight -а е пенис, да. Ambilight -а е най-лошо, обаче. Да. Там, да. още е на тази система, която че филипс, че всичко е много скъпо човек. Аз не изех кружки от Икея. Да. Бебери такива. А, разкажи за тях. Аз ще я те питам. Не са лоши. Това, това е най-евтиното, което мога да вземеш там в, в света на умните кружки. Значи една кружка е 40 лева. Рутърът uh, е 65 лева, дистанционното е 30 лева, а две кружки, рутер и дистанционно има за 145 лева. Обаче това го няма. Това е Да, Трансфери се казва. Обаче готиното, ученист наистина например, може да работи бро без рутера. Само кружката дистанционното там по зигбите е стандарт. И тя свети nali, от много жълто до много бяло. И мен това не е много ме защото една кружка е много бял слина, много топла до много студена. И 25 000 часа животи им дават. А те какво бяха? 6-ти лумена ли бяха парчето или? 900 човек. 900, че? 900. 900. лумена, 2700 ка. Uh -huh. е да. А рутера за какво е? За да управляваш Рут, през рутера, телефон по принцип, Да, за смарт приложението, което Нищо не повече Нищо повече не прави. Еми да. само... да. е, има вътре пивено, което го тествах. Аларм пивено, ако ставаш 8 часа, то почва да ги пари в 7.5 лека по лека. И пивено като си на море се пуска и се спира само. Uh -huh. И сменяш световете, нали? А можеш ли? С дистанционното, всяка mm. кружка индивидуално да я управляваш или вървят заедно. Еми, може. Аз, аз си ги перна от двете сами на едно дистанционно, може да имаш разновидности. на. Ама, трябва. Имаш... До 10 кружки може модеон, да имаш. дистанционно дистанцион. или... А, не. Да. не на, на едно може до 10. Не. Nice. И сега чакам така Xiaomi за 18 долара цвет на вати. Да... Кружки ли правят да. вече? Човек вчера гледах карбоново колело на Xiaomi 5000 долара, човек човек те пуснат... Всичко пуснат Те имат 200 електромобил, фирми, бро, бро, брат ле, за такива а, интернетът в тези неща. Uh -huh. е, преди няколко дена се видях с бешки, че там от други понеси си има някакви неща от него и той покажа някакъв чаник, брат. Той има умен чаник на Шайон и да е с някакво приложение. А преди няколко дена се видях с Бокто, той има пък с мокачка на шестичко, бе. Те имат всичко, който може да се човек. Пръху смокачката, автономна, така, румба да. ли? ли? Подобно, дай, тя е 30 че. Верно. А -а. О, готов съм. А Имат умен кантар, имат а, всичко. да си Аз деш. филтър, чето, това, предчетвателя на въздух, загледах е, да тогава. Не, не, само го а -а -а. загледах. А ама, в смисъл, филтрите малко... Аз съм човек мързалив, бе, не мога да си спомням, да, че аз. на всеки 6 месеца трябва да сменям филтър, па да поръчвам, па да това да, yeah. да. <laughs> Или ще някакъв субскрипшн? Mm. Пращайте ми филтри на 6 месеца. Mm. Ето ви. Е, хората ми... за, за гащи и за чорапи са субскривали. има това бутончета в Amazon, но това няма в Европа. Няма. Нали един има и бутончета като туалетна хартия, презервативи превръзки. Не, се втече. В сме е това... изпаднали до там. Да, в Америка до там стигнаш и бутонче, примерно за прах за пране. Бутончета превръщат и само чукаш го и вената ги доставят. А те дигнаха цената на Amazon Prime, защото хората така са си викали хартия и... Нерентабил. Да,рентабил, <съпът> Дали трябва да ги си? някакси? Mm, да. Не знам, не знам. Mm. А вчера, ребята, отворих твър, твой сайт и гледам, че си писал там. Коментирах, че имаш вече мисъл за една година, поне три пъти си писал това. Да бе, да... е толкова аз пиша често, пространни материали. Oh. Uh. Не казвам, защото се корените. А не, аз, а, аз, аз съм го пуснал на, на Media Masters, това материал. Да изкараме още там хиляля и живи здраве да сме. Да бяха някакви такива... Доста... Доби. Проза. Проза, да. <laughs> Научна проза. Трябва да ги прочета. Честно казвам, беше too Обикновено обичам да четат да. киа работа, но беше стресиращо сега трябва. Сложил съм и картинки, те за такива хора, дето не обичат да четат, а -а -а. Да, да се фокусират върху картинката. Да. А ти беше писал и книги, човек, нали? Ще да си спомням, един път в да Фейсбук mm -hmm. някакво беше коментирал и беше казал, направи нещо, само да пишеш и пино, ние да плащаме да четеме. Да, това е най-голямата потия Евро. В смисъл не, не знам. Абе, даже не искам да, да развивам темата за писането в България. Ама мисъл, би ли писал сега пак или... Не. Uh, а тога какво ще ти хрумна, въобще да нали, си да пише и да го издаваш, а не пише да го пуснеш само... Защото uh, живях с дневната представа, че от писане е мода, изкарваш пари за не лош живот. Uh, като си представях е такова mm. вече, холивуд, филми, сценари mm. и там, mm -hmm. ли, не знам в каква смисъл. Uh, Отвъд от българския пазар гледах перспективно така mm -hmm. в далечината. Но... Ама не си превежда, нали само на български или... А, имам преведена на първата първата и третина, с която участвах на някакъв конкурс за издаване в Америка, виш? на някаква шано фундация българска, такава, дето ежегодно обявява конкурси, но уви не стана да. много озор. А може би задопочвах, защото не има гледен Клинит човекът само описан е повърнен, тук да стигна. Но, това е абсурдно. <laughs> в смысла, българските автори, като ги гледам, Абе, колко издаваш бе, братове, mm -hmm. Кол колко получаваш хонорари и такова. Заткът ти да се изчупиш през гърба, да пишеш, не, не, можеш не да... може да... Не може, да. Единствената схема е пиона, да стан... както Емо Конрад, нали, да, да, да, да имаш фенове извън това. И ако си пиона влогъри, имаш пино 200-300 000 субскрабери, тогава да напишеш книга. Защото сега има е много коми. Единия пич, питч, къвеща от Пловдив, Цветан Чарли Танев, той издал някакъв комис, с Мен. Емо okay. Конрад, две книги има, После... Гледам хората, мисля, там това има някаква среда, ама... Ема те там, виж, че комбинират хиляда канала а, и пак ще, ще останат като оне там, дето плаче, че... <сължи, много забрешно> човек, <сължи> хикиш, теки, нали? <сължи> да, са веже много забенешно човек, хики и нали? Те има да. Това е много жалко обаче, ще <сължи> те от YouTube нещо не му даде си монезира канал, обаче там нещо само май се го оправи, нали? Ама аз не можах да разбера. Неговия проблем е свързан с разпардяването му с там, кой му бил държал предния канал или какъв е случай. Не мога да разбера това видео, И аз съм гледал път, не можах да свана какво има нещо. YouTube казва, аз сега тук, дай сайт, мат и нямаше съдържание, дай това, му иска някакви неща, не мога там да се дадат. Толкова несвързано говореше за Олек, че не разбрах каква е проблема, но. Може и той да не знае каква е проблема. Проблемът е, че не са влизали пари. Да, това е очевидно проблемът ми с че, а, рано или късно, тия дечица ще им се наложи да работят на Ento5 Как си го мислят живота, че е и хоахо, блокчета, влогчета и не да. знам какво. Аз мога още не съм го затворил, те още с един, повече хора си ги спряха, на. Нали? Човек, те, ама убитте, като мак мак отвориш мак. на запад, се пишат Богове и всичко, и като ти трябва нещо и си отваряш и е, да, си намираш. Що тук да не правим контент. Еми човек, аз не знам какво, какво да пишу, всеки вече търси нещо, но всеки го мързи да че те иска. Е, Ти вислахват в Твитър, като пуснат вече от все нали? ето бе, Twitter стана на Фейсбук и не имам си какво. А при мен? Не. Аз го имам само говоря. с някакъв хак там, някакъв extension на хрома, нали? там им позволява. Още го роляват, но може, ако и сега а. да твитваш. Еми, не, не знам, без значение всъщност. Нека да разкажем сега за Твитър как аз си го спрях за два дена и ти за три. <laughs> а, кой ще пошъл? <laughs> да, да. Ама ти си го спиронил? Ами, един ден си, ми писна човек, си спрях си, деактивирах си Instagram, Twitter и Facebook и после какво става? наши неделя те ми звъни баба ми и тук и войчо ти, ти си го блокирал нещо, не мога ти гледай Facebook. Аз кам, не, не, аз си го спрях всички. Ама не, той много те моли да, да му звънеш там, да го пуснеш и камара майна да путам всичко. И после човек, даже два дена ми беше някакво много тако странно, докато ми се възстанови всичко. Сега съм решил да не ги спирам пио, Не знам, май няма много смисъл, защото така иначе ще ти падне хендъл, а някой друг ще го вземе. То не знам дали е възможно това. На Twitter след 30 дена заминава всичко. Да, да заминава, но не знам дали можеш да регистрираш вече регистриран хендел. Ами ако, ако са 30 дена експарне, ми трябва да пробваме, ама. Е, някой трябва да го ползва. Той е тяхното i пи адреса свършват. Да. Те те имат някакъв максимум е. за символи. Имат ли? Имат, да. Да, ами са разберения. Аз човека се върнах са, и така казвам, дай... И, и, истината, че е много тъпо, вътре е много тъпо, това го виждаме тримата. И почнах някакви дайте нови хора, нали даваха някакви нови хора, те и те нали нищо особено, Колко, е, как чужденци, някакви следа. Не знам, не мога, по някакъв път супер много На Twitter все повече вече мина някакво, да ти кажеш, превземам все едно блогове. По-скоро информативно, отколкото да... Къд преди нали, да има някаква комуникация социална така. Е, не, аз само, си изтеглих архива, браче, и 2009 година, като гледах, какви тъпти са ме вълнували, нали? От, от а, гледна точка на това, което ме вълнува сега, нали? Тогава още съм бил на вълна Стартапи, Мартапи, и дето съм писал на английски вече пъл, пълния. Трябва да дам три месеца, да. да. Сега, но, а, един вид явно тогава, нали, поне по възстановка, съм смятал да ползвам Twitter акаунта си, да достигам до а, някакви. Да, я знам, инвеститори или какво, mm. някаква така тъпотия, защото тогава бях си направил сайта а, също а, като някакъв блог за технологии. Но това беше пр преди така и така. Още сега се като беше или не? На Тхидизинето. Да. Тогава го реформирах а, на, на някакъв англооговорящ блог за технологии, тъпотия, анализ и такова. Вече ще градя кариера, разбираш. Mm. Да, това беше като. 2008-2009, като а, излязах от ивентиката там mm. и а, тръгнах да правя нов бизнес, ходях тук по стартап, конференции, mm. дрън-дрън. Глупости на търкалета, бе, братче. Направо... Но, но това е много хубаво, поне си видиш най-малкото ретроспекция на глупостите, да, които става, трябва да оцетиш, фазите, кърква. които си имал в живота. Oh. И на къде отиваш, може би, ако, ако те вълнува, ако не те вълнува, не знам за какво служи всъщност. Паза си го архива. Uh, единствено ме яд, между другото, че едната вечер uh, и, импулсивно се бях напил и изтрих стария блок uh, с, с М.А.С.Q.L.Т. и всичко. И... Н... Е, uh, Мислех е да издавам книга с стари постове. Кой е пост? Това -да. е книга, брат. Да, не uh, Аз това как... си го мисля за един стар блок, как Аз паза и е неща, става повече, че съм бекъв. Е, няли някакъв бекъв на... На Маско или така. архиве оръга, се да. пазят някакви такива откъслечни постове, да. дето е скриншотвал mm -hmm. там бота. А -а -а. Не, не, идеята ми е на провайдера нещо. А -а -а. Или тогава не си сетил, Тогава тога, се тога бях на някакъв хостинг, дето. Не, не знам. Добре, че го има въобще. По-стари. <laughs> <laughs> хостинг там за петля пути. Как да е, да? В смисъл. А... Това, това са абсолютно древни неща. А... Инвестирал си време в нещо, но после, факл и не знам. Чай е сега. Сега правим селфи, чай е но по-смислен. Да пуснем тук. Беше много интересно, което обявявах. аз не поеха на обединено гостуване на почва, след като солидно тествах на бешчадюлата ръкия такъв и влезах в банята на ми, една червена. И пускам човек и мисля, че хората си скейват изведнъж... Занушим... Ах, защо го канете, как може да такова? Don't make a stupid people famous. Кой е, и... това? Аз не, не знам, не като хора почваха да хейтат бъде. Мбакто той и аз пих ръкия тогава, ама... Не знам, аз винаги след такива неща, винаги стримам някакви работи и затова хубаво верно да си на пека. Между съм си го мислил всичките тези неща, ако се вземат и се бълсат някъде онлайн или да има примерно такъв генератор за някакви. Поне да е готино, като имаш целия сирхив, може да си направиш някакъв артпроект тип инсталация с него. В инсталация и артпроект, братче, като се връщам в. И после България за Америка ти дават един 200 полно. си Да, ама трябва да направиш за молчинствата, тая инсталация, иначе не става. Те България за Америка дадат б... за младсинствата. Норвежчите дадат за младсинствата. За българските младсинства да. в Норвегия ли? Не, не знам. Има... Той изглежда някакъв готин фонд. Нали? Супер много, да. Те са Норвегия и Исландия, не знам кого. Mm. Обаче правят някакви сигурно, повече пари дати от Америка за България. Те там, между другото, на, на Север, аз не съм ги гледал, имат много сериозен сапорт за Инди а, такова... Култура от типа на игри, филми и някакви такива неща и яко се раздават хората там. То, май само тук не е така. Mm -hmm. Аз милата година, когато живях в Словакия, там всичко беше инди. Mm -hmm. държавата да, всичко, всеки да. Е сега приено Lidl, нали, спонсорират там някакви mm -hmm. примерно 30 обществено значими проекти, които са градинка на нали, не и там като е рушка пред бока някакви такива истории. Yeah. В Словакия даха на, на абсолютно всеки блок, който се обади, му плащаха <съща> си направи като, а тука е някакво като изключение, развиваш. <съща> аз, аз имаше <съща> супер много, нали та на ето направят си в град Сенсеки и човека имаше 15 НПО с галерии, с <съща> такива истории, ето и праха някакви неща, праха суперно. А тука... Батенца, така, как ще направим пари от това, как ще направим? Ами, О, това, това е ка? схемата а. на всички, ве, на никой не му се работи. Човек, сега сетих нали, аз а, имах там тоя блок, аз ки, той умря, после две шестия направих Велянко и там писах, писах. И сега пил, най-голямата ми идеалавера беше от Емак. E Когато e дойде в България, те свързах с мене и ти напиши тук някакъв текст и си избери нещо и тогава взех проектът от този 50 и на и такъв нога повярваме. Такъв беше ми е миллимайка, 10 години писаха. Ама ти какво продаде до пето за, за проектора? Да, така стана малко да. Такъв ако му влезеш. Да, и, то беше така е, реклама статия. Обаче хората е му пратех, ами, после купух някакви неща от тях. Значи аз имах само един такъв случай с продавно ли се ти за пари, така да го кажа. Аз отказах смисъл. Uh, появи се, ама не мога да се спомня откъде бе, едно момиче, някакво uh, май директно ми писа на мейла, в смисъл, че uh, да се правят ревюта на продукти. Ние ти изпращаме продукти, mm. правиш ревю и продукта остава за теб. Да, е, и аз такъв, uh, не, uh, ревютата трябва да бъдат позитивни или обективни. И тая ми го обясня, ама супер. Uh, аз още съм впечатлен от обяснението. Иначе, кава, Виж ся, ако ти направиш а, едно добро ревю продукта и аз и ти ще ме стимул да продължим нататък. Ако ревюто не е добро, значи нямаме стимул да продължим нататък. И аз такъв почвам да мисля. Да, добре, какви са продуктите? Еми там, а, някакви флашки, SD-карти, такива пути. Да, към... Давай нещо по-скъпо. Не, сега обади ми се, като говорим за 1000+, плюс, че съм да. много такъв едър. Аз тогава беше мех бих на лови за дана човек, защото даже не помня какво стане трябваше трябва да си израбава текста нали. Е си, дойде проекторът, такъв и бахти гледам го 500 лева. Не, те ми дадоха ваучер, човек. Те ми дадоха ваучер за 500 лева. А, обаче идеята беше, трябва да си купа от тях. И от тях от тях. Да, но, но беше добре, да. Епа, То, това е директен маркетинг, това не е <laughs> да ти да да, да, да правиш нещо. да nice, nice. mm. Добре той той свилен беше се продал на на да да да да да да да да да да да да да аз да да да да да да да да Черенчика, прави е ют, ютубер на лице Техревюта. Той кара теслова, не знам дали е SMS. Да, ти си мислил, нека готвим и да си направи. И трябва да го знаем. Да, Другото е Родстера, който не знам. Хикс да, е Хикс хик... е. Дъйце, дигат, въртите е дъйце, дигата, да се дигат вратите нагоре. Хикс е да се дигат. Има едно, което е на. А, на лотос Елис -E базирано, което има първата тъпотия там, да. Тъпотият, не? Да, ме, трябва м спонсори. Ние тук сме мучили това, говорихме, че, забравихме да обявим, че реално ние сме спонсорите на София сутрин. Да се чукам. Вие сте спонсорите. Човек инвестира тук в техника. Ва. Ти инвестираш хостинг. Не, аз богати. Никога. Обаче е това е човек, може би наистина, това е тъп. мисля, това е някакво передаден казване, ако бяхме навън, късна, ще... Може ли не е така е, Ти си поне си про, нали, филине не неща. Книги, книги, книги, книги. Кое -за? Навън, е. че за ще имаш повече с вода да. и... Някой е. ще ти даде, примерно, някакъв ден да бе очичко, е ти 100 000 евро, не ни ги връща. Ако нищо не стане, уаз в офис, готвене асистенти, най-хубавото кафе, кафе машина машина. Тук, към е офиса, толкова е навънка, според мен. Въпросът е, че трябва да си спас, за да ги вземеш, иначе аз никога няма да ги взема. Спас, ако слушаш, можеш да върнеш. Според мен винаги трябва да са двама, един само да продава, други евентуално да направи нещо. Да, да. Като си... човек не вярвам, че може да се оправи. Не знам, не знам, на мен. Аз поне знам какви са ми слабостите, нали? А, че нямам грам търговско умение. Изкараме пред зала, ще раздувам лукуми и е такова хората. наляло надясно ще ги маннахерцам. И като дойда време, ай сега някой да е петля за нашата кауза и ще спека и да. да. Трябва някой, че да е. Ивайло, мръдни малко, аз ще поема от тук. Ай сега момчета, дайте парата. Ай, не знам, не знам. И с старта пи, марта пи, брат, че е, едно време, е, дето казваше като ходех е, на един много таен колеж, Марков колеж, е, дето научиха за нещата от живота и е, медитирахме едновременно с това и пешо, е, му опръс, казаше, вижте сега, всички неща нас отедват през нас, чрез другите хора и това е положението. Правиш, струваш, без хора, няма как да... В смисъл, само мога да се бъхташ, ама... Няма смисъл. Обаче аз се бъхтам сам. А, и той така, той в, в, в този то сайт Operation Kino или какво е. Така твърди, че Ридли Ско, Скотнер е имал много добър екип там за първия, бле... за, за Елиан. И затова не е толкова добри били. И всъщност пък са затова решил да даде на Вионяв да направи нов блетера. Човек, бурчата го, аз въобще, много знаех този сайт въобще, вътре Нехи хора сериозно правят ревюта на... Български сайт. Да, човек, ревюто е много дълго. Бях в тоалетната и не да го цялото. После лех и го дочетох на един компютър. Има някакъв нов български филм, везде същият, който супер много се хави, се Сръкомили и много искам да го гледат. Не сте гледали там трейлъра. Трейлъра, мен нещо не ме вдигна, но там то моят агента Вялеслав Павлов играе. Не? Той е голям а, пич. Казах, че би най-добри български филм от 10 години насам нещо. Ох, трейлъра пак беше такъв натвищ чист, вебрачеве. Аве, несено, не, не знам, смисъл. Ти дори трейлъра на... А, това с блатечки там, какво беше. Бензин, бензин. бензин да. Брат, че е направил остата работа. Те... Абе, българската школовка не моде да да а... изтриеш от... А... Трудно е, човек, като гледам, без да, да сполевам, в една от има една сцена в Блетен, която е 5 минути и там няма музика. И човек, това все едно беше български филм, заклявам се. Има там един чайник, Кори, е в Боб се вари. И те двамата си говорят и аз така вихме, това ме е супер позната, то това съдам снимано тук човек. После. в South нещо с кари, тук 5 минути и не стигат, ау, Бояна, моля, прати на нещо. Да. Да, roll footage, някакъв... имаше някакъв филм, дето някакво златно съкровище варят и го снимали тук нашите. И един съндък с стотинки. От БНБ. Човек по една стотинка, но един огромен съндък. Аз според мен това е по-лесно да си го направя на 3 d отколкото да ходя купод стотинки yeah, сундак. Yeah. <сък> е. не, не знам, не знам. Да... Не, не, това yeah. беше преди 5-6 години. Може да не е било толкова лесно, но в момента си мисля, че е по-лесно. Какво е, е, е, е, е, е, е, е, имаше, там като излезе това... е, а... какво беше е, е, е, е, е, Final Fantasy, е, е, анимираната е, дето... е, <сък> бяха снимали, е, е, е, е, е, е, е, Абе, някаква нечовешка мрежа от uh, сървъри uh, супер дълго време. Там, mm -hmm. дето всеки косъм и се отделяше на косата на, на тая героинята. В смисъл, още от едно време имаме някакви технологии, дето мод. Да, е, да технология, ма. Не ли, дето им беше кое по ефективно да се направи. Сега това ако ще смята da. цяла година, нали? А, китайците 100% имат 3D ферми. Ами, тата потия, дето ги купаваме, тук тия етери, метери. Yeah. Аз не мога да се начудя, какво точно смятаме, но предполагам, че има също, някакви също проекти, работ. които ако не са излезли, а, но най-вероятно вече е проект, за който не знам, а, че се ползва някаква част uh -huh. от а, машината ти за някаква 3D ферма, yeah. примерно. Точно наскоро е, това си говорих с един колега, пи има, в Холивуд, има, има някаква, силно от... сигурно не е правил, само не мога да вземат брат Пит и да, си, да го сиджи айжнат нон стоп. Ако той не знае, защото да кажем ей сега в рок То ще го вигадали и без сигурно бе. Да и този таркен горе долу беше добре направи, някакъв друго взимат като него, 3D мапинг, църъка. Мен, това ми е мистерия как са направили тази. Жив човек, ако привича иван. Самия мапинг, перфектно да пасне просто смисъл. Защото някакви го бяха хейтери там по това пост, че бил като куко на конци, според мен въобще не беше така, супер, яно си изглеждаш човек. Да нямам никакви забележки към работата на екипа по този филм определено и. И въобще и контрастните такова, и всичко. Бебе, всичко е супер-супер браво. А хора, като говорим за такива скамове игри, не мога да накажа. Аз не, не съм играл от много месец и последно много играх много no месен човек. Кай ми това не е ли? Това е какво извънцето. игра? Мисля, като много местен, no като излезе. Отиват, показват, не е три някакво уникално демо, тук секси, селени и животни глупости, гупости хора, играта излиза, но много мен се Да, Да, бе, и аз се знам, за да. какво такова. И, играта, и, а. Но тако, едно е също, нали? А сега този гейзер се е върнал, все едно нищо не е. смисъл той да. изчезна за половина една година, появи се на някакво експо, държа някаква презентация за нещо там, процедурно генерираните тъпоти да. в игрите. И то все едно. Оп. Да, нов хора... човек съм, нищо не се е случило. Ще може ли при нас да си летя в моето сел... вселене и да видя, да например, протоли му учил? И той да, да няма проблеми, излизанеш. Е, Тя е толкова голяма, че има някакъв шанс там, да, но, не е, но то минимален няма как да стане. най-тъпата игра, която съм а. пускал направо. Аз човек, аз играхте мини месеци, докато в един момент е такъв. Е, осъзнах, че пия не е толкова играта, това, че като играх, пиех. нали, като си явам, като вкарам повече, ми ставаше готино и цветно. Супер безмислени играват. Игрите без алкохол са абсолютно безмислени. Аз не мога да играя без алкохол и няма никакъв смисъл. Ти сега играеш и нещо или? Играя танкове в момента. Да, ба, слава, видях. това онлайн е пак някак. Да. Ама е такова, вечер по половин час нещо. Ако... Е Плащаш ли си там, да я знам аз? дах 47 мля за един танк-дистройър, като пълен бълък. А. Но иначе е free to play, де? да. Да, знам, че е free to play, но ми е интересно М -м -м. кой плаща и защо плаща. Плаща, толи то да. като пие три бири. същата работа, ти беше те корабите в Евата. Не, не, нали някаква нова игра се чака забрави. Стар да И пил, човек там има някакъв кораб му си, там са в 4 цифре сумите, стигат, нали? Тами 3 три ни има 4 цифра. И то кораб си е само твой. Това също е някакво нали? там има хора, пациенти, такива с по 5 цифрени инвестиции в интернет пиксели, там е друга вселена просто. То направи скама на скамовете, а, а то това Ще излиза ли въобще някое или? Сега трябва да излезе, чакаме до края на месеца. Алфа 3.0. Дългоочакваното от една година... Каква е една година? Не знам от колко години чакаме тази алфа 3.0, врат, че да мога да кацаш по планети вече. А, сега само летиш ли? То сега само летиш, имаш там някакви точки, и такива обикаляш и едно стероидно поле и... Хората в Кочерино му работят, бе сигурно, докато пишат алгоритмите там. Пише 150 и 7 милиона последно беше да, събрал е от от граждани. Не, не знам, не знам. Кое знае си, на плаща на скъпоплатени програмисти, <сълт> разходите. О, Не се опитах да, да сметна колко мога само разходите, предполагам са много цифри. М -м. Не 7 цифри и не започват с едно. А, може и 8 да са. Моя 8 да са като едното нищо, защото там има различни екипи. Хамбург, Манбург, в Англия, в... не знам къде. То така беше с това на no мен като излезе беше най продаваната игра там за, за 2-3 дена. Тя беше то. 100... Даже аз се, си свалих, нали, няма да казвам откъде. Да. И си мислях, при честно да си е купа, и такъв в 30 дена търси някаква причина, защото тя беше. 90... Причината е цената. А, дора ли беше ш... Ш... Ш... Ш... е 60 дора. С дора, нали, океа. Аз а... награда, но. Ама... Покен okay, стра. okay, за страни. Оке за Трипл не за инди индичикия, която, в смисъл, това е А това беше програмата, че това беше една от най скъпите такива игри, нали, толкова чак да я. Е. Тя беше в настим в топ гросинг там, топ-топ за миналата година. Мулти леко беше някаква така. Абе, бая пари, бе. да изкарали хората. Да, защото после по каквата ти ми каза една друга, която си свалих и си бях много доволен. Не мога да как така се казва. Енпич, който е в една гора работи като горски. О, oh, Firewatcher. Да, дето човек тази, аз ме плаках на тази. Сега, филма чакам. Брутално беше това. игра, просто много емошенал. Еми има, има, има. А, тя си инди заглави от всякъде. Mm. Смисло, там екипа сигурно е бил на една пета на No Man's Sky da, на екипа. Но, сега... Да. А PC неща играеш ли някакви или там тип, както едно време са Creed или Миридов или не? Сингъл да, ли? Да, истории. Няма какво ме закачи, то там е проблема сега. Uh, установявам, че може би аз съм се променил в последните години uh, и може би съм станал uh, по-слабо впечатлителен, не знам. Mm. Uh, сега последно играх Dishonored 2 mm. до някъде. Да, ли? Аз не съм пускал още. Става е горе-долу думата, която мога да употребиш, но отсъства тая емоцията, поне при мен от едното. Едното беше уникално. Аз на PlayStation го играх, на тройка, mm. нали? Между прочим това беше голяма грешка, защото, защото дизелнърът едно за писи е много по-яко като, като графика. 100%. Ама тогава се набутах. Макар че тя не, не знам, тя графиката е доста конзолна дори mm. на pc и е доста рабато, но... Това е българското дизайнерче, поне там тя нали, беше с някакъв левел дизайнер или кой беше българче, но той не участва в двойката. А бе, смисъл, като гледах трейлера на двойката, аз съм го гледал сто пъти mm -hmm. и такова вече, тук съм се накадрили с космите, штръкнали са, почвам да хлипам и да хълцам сегашвия е, ба, майката изроди и накрая. Това, нещо, нещо не става. И това е като това, мас, това е масов, а... масов моето, е, това новото, всички го хейт Точно го издържаха 15 минути, Андромедата. Да, иначе трейлор е некъв нали, всичко му да правиш, всичко по земята, във въздуха. Да пуска, гравши, и накрая е, да пускаш и тя графика Еми, гориния виж, Ето, е, гейм индустрията отида на едно към Гйотере, фащаме екип от Цигани да ни направят фейшъл анимациите, там за 50 хиляди долара или нещо е такова, че най-ефтино, и резултата кур. М -м. Не знам, не знам. И, а, има има. Ма чуй, замисли се, точно заради това има един пич в а, Твитър, а, той е руснак, живее в Америка. Нещо там е дос, доста И пивом като чукчеш в YouTube има колко, супер много хора, които това занимават. Стари игри на по 20 години, даже нали, без емулатори, като те на стари машини. В момента това супер процъфтява човек. Играят пивно гоблинс, две гобли, три там, керанди, ранди фейт, спейс квестовете ги играят. Mm. Даже някакви хора май са написали шестица така. М Ма те имат такова, бе. те имат портове. Аз mm. от Humble Bundle съм ги купувал всичките... Им Steam лайбъририте ми е да. пълно с всякакви такива отсколо игри, дето имат ремейки. О, ден а, пуснах да играя, това бе с това Мануел Калавера, Грим Фанданго, ремейка. И той ремейка е. За лайтскрин взели uh, сме старта и сме сложили две лайсни от две страни <laughs> на екрана, такива с uh, някакви орнаменти и хелло, лайтскрин. <laughs> <laughs> това е като uh, bro web browsing в iPhone X на ленски. Да, да, да. Да, и, и това е порта и някакви текстури сме сменили и пак е така, поиграх един час, час и половина, вика, маре старите емоции ще се върнат. Нищо не а, се върху. нищо не бъде... става без 40 градусове градус <с Media> mm, Да, но има и пениза, че някои неща може би е най-добре да си останат с топлите ти си спомени от едно време, вместо да ги засереш с. Аз така сих на принцов И като излезаха там първите две-три игра, какво беше Сензав? Сензав там не беше лош, защото там имаше топи, де времето назад. Нали, смисъл се връщаше, и умираше и, и, и, и, и, и, и, и, и даже там четах колко трудно са го направи това за колозоли и после другите вече не бяха толкова яки и по-същност те малко станат канибализиране за сметка на Assassin's, което е по-яко между прочим. Браве! Еми, принца умря, нали, за да живее Assassin's Creed, те горе-долу там тръгнах. Чая малко, те имат нещо общо ли да? Ами, Ubisoft? Новите принца ги прави Ubisoft? Да, да, ама мислите ми, Assassin's Creed не е сикла. Не, не, не, нищо общо няма. Но най-трето човек погани направих, аз филма не съм го гледал, май с Fassbender. Assassin's Creed има, не го гледай, защото мога да няма такъв тешек. Аз не играя игри, ми е интересно. Това ще прииграете някаква игра, само такива, където са някакви квестове. Изиграли сте го, знаете какво станало. А, аз лично... И... Игра нещо... Не е малко които са странно. Провокирали нещо вътре в мен някаква... Хайде uh, да не ползвам думата, сакрална емоция, ама а, нещо, което ме е развълнувало, бе, искаш да повториш mm -hmm. още веднъж това, усещане. Yeah. А... Или пи, ако има друг начин, някои нали, имат някои начин да достигнеш yeah. до, до това. Едно но на многа страна, аз, почти не съм играл, и, нали, изключуваме някакви игри. Примерно, играл съм в FIFA там, то се не. ритъш, нали? Аз преди... Нали, това можеш да го играеш, това някакво като yeah, спорт, да, нали, ама... Да минаваш някакъв квест, който вече си го направил, нали? Ами. Не знам. Единствено заради емоция го правя аз, а, когато няма възможност, yeah. някаква реплеабилит такова по различен начин. Примерно Mass Effect 3 взех да преигравам. Mm. Заради... Всъщност, какво заради бе? Аз съм ги гледал финалите, всичките yeah. финали там някой ги беше направил на видео в YouTube. Ама... И там съм гледал. Демек... А... Аз съм от тия педераси, дето мога да се разреват mm. от игра и филм, да речем, mm. но едва ли ще се разрева, ако ви да някакъв е сгазен и такова... Аз съм, аз съм така за Journey. Journey дам не си го игра, защото само не за PlayStation съм той, човек. Да, да. Това, това, това, игра, това е нещо буртуално, аз не знам, даже сега ще, излезе, сега ще излезе една игра Sky, там само за ILS първо. Journey -то беше много-много <рък> яко човек, наистина много-много миски скефи. Обаче и заради музиката, тя музиката е много яка там. Да се върнем на тази тема. Защо, защо умряха там? тежките неща да ги праш преди САС и там всичките блогове дизайни, мизани, са само това така и така седи. Другите неща, а... що ги спря те просто си спряха само себе си от времето? Мищото в един момент, нали, модзото да поддържаш някакви загубени каузи, като минеш някаква възраст ли, да знам или някой състояние на на душата и като теглиш една черта, възстанаващ, че наливаш просто време в някакви пълни тъпоти, дето може би си, си ги мислил като, като средство за Еди квоси, като си тръгнал да, да ги правиш, нали както едно време с, с този англоязичния блок си мислех, че ще да правя някакви контакти, бизнес контакти и ще пробивам навънка. имам някакви хора и в Twitter такива, дето са старта и в листа и напред-назад и в LinkedIn и какво. Mm -hmm. Абсолютно безсмислено при положение, че мен вече това не ми представлява интерес. Mm -hmm. Да я да, знам, да, идва умора предполагам в някакъв mm -hmm. момент. От... Сега, ти не усещаш ли а, умора от а, някакви ден. неща? Бе? Всеки ден. Еми да. Но... Мене, мене това обаче най-много ме дразни човек, като спираме те да кажем някакви лични проекти и отиваме там нали, на, на, на масовката. Се раздаваш, то малко тъпо да кажем, а все едно се раздаваш за нищо, защото в същото време го спензваме, нали, в там Twitter, фейс DAO, там нищо такова, някакво значило не остава. Вместо седнеш да помислиш да напишеш примерно 600 реда някакъв готин текст. Имам 3 дни на твитове, глупости и ти... е знам. Туитовете нямат абсолютно никаква mm -hmm. стойност. В, ден, като... В смисъл, покрай това реактивирането на аккаунта, аз го реактивирах, защото като, като го спрях, а... т.е. натиснах бутона generate my архив там на всичкото и го деактивирах mm -hmm. и архива никога не се генерира. А -а. И а... викам сега кофти, ще вземем да експарне тата по тия, че <laughs> бе ти да, да имам уникалните си разсъждения. И... А ти що се махна на първо место? смисъл как реши да се... Пестих се нещо на някакви хора. В смисъл на... Е, сега между виждам, че Григорий е исчезнал. Ти се върна, Григорий е исчезнал. Даже някой се базикаш. Ножи излезе в хайто за... Да, в смисъл да знам, да знам. Аз сякакво един човек правя едно и също нещо, оти като хова на море и там спирам 15 дена никакъв нет и след това месец спирам нали, и не пише на чета. И, и, и въобще не действа лош, обаче сигурно сме за рибени, се връщаме пак към Ами, а, ако имаше... значи тия са големи педераси, нали? А, да, да ти оставят 30 дни време за размисъл. А, ако това го нямаше, ще ще да е много по-изи живота. Да. А в, Фейсбук, в, тава, в тава връзка са много по-лесни, защото там по всяко време може да се активираш. И едно, аз като си го спрях, там е така, нали, да активираш, си го изчезва, обаче после да, може да си го такова, си го пуснеш вина и пак... Кофтето е, че тия неща гълтат ни. Аз не знам дали сте си дали някаква статистика, колко часа на ден отидате там. Е, стом нормалните хора, половина-един час съм чел статистика. Много-много безсмислено време, което мен честно казвам ме уморява това вече. Но въпреки всичко като някаква наркомания бе да му веш майкът. Абсолютно е така. Ти можеш той се още поддържа бог, нали? Не, не, не поддържа Ето затичането, не пише и там в медиа? Е, но той е някакво като... Да, знам, той не, даже не е като бог. Само такова описание, записването. <laughs> и да си пише нещо на английски. Такъв, по никакъв начин не го промотирам, или каквото да и да било. И той е някакво пример, но трябваше да пише, нали, всеки ден след бягане. Аз пише. сега, вместо да тичам, преди тичах по четири пъти на седмица, сега тичам е, по един път. Зимата. Сега се ука, че не съм писал примерно от 5 бягания. Мой... Обаче има и това нещо, човек, че в един момент, ако няма монетизация, то малко, защото се, нали, за какво правиш, братята е, в крайна Да, но аз, нали, така, аз с са, са кефина си говорихме на такива неща, нали, да, ето, праж ги за, за същото благо. Да, да, неговата те теория, че така допринасяш, нали, за. Да, до, до някъде е така, нали? Нещо кажеш, някакво. Да, за, да, за, вибрациите <сък> на Земята. Добрите да, да. е сега. Правиш някакви готини неща, ето, примерно да ги правиш. И някакви хора покради тебе пиеме готино, различни, нещо научават или се забавлятели, или каквото и да е. Като ти писна, спираш нали? А едно време човек... Има, да примерно, отражам? според мен, ти си имал някакъв голям импакт едно време с тези, твоите богове и такова. После кът... Ка, като ти свърши Чумът. боджото, Да, тогава нямаше почти нищо. Не, нямаше, вишки, ти, ти, ти, Защото, нали, имаше, имаше това техно, после BPM, където го правихме, mm -hmm. те бяха такива повече live, музика, твоите неща бяха по-различни, нали? Ама, не, бе, като... в крайна сметка си дадем сметка, че всички сме такива сезонни явления. Е, е, да, е, но, ги... м -м -м. както кажеш сезонно явление, но дори сезонното явление, нали, не е задължително го монетизираш. Имаш ако може месец, два години. Не, от пет. един момент нататък а, неминуемо започва да ти минава тази мисъл, както... Да, <coughs> а, като виж, че а, имаш точно импакт някакъв върху хората и започваш да мислиш, добре да... Моля да го, правя това за пари. И силно може. Да. Знам, сега ако го питаш там, тия влогърчета... Емил, Мемил и не знам, сиквиси, си. Какви си а, те са мега успешните. Да, Суполанковци, ще ви плесна по един шамар. А, сега, колко книги ще продадеш и колко ще изкараш реклама, mm. Ганио, нали? Зависиш. А от издатели и бе от YouTube и като ти секне кранчето и така този видео не може да се монетизира, mm. а, ще те питам какво ще правиш. Проблема на всички ние е, а, че зависиме от някакви трети лица да ни дадат парат. Е, да. то Аз едно време си мислех, че това е колко грешно е било. Примерно като си едно време, нали, за да си направиш блок там, трябва да си купиш хостинг, SQL, база си инсталираш WordPress. Аз със всеки мога да го за минути. Обаче и тогава и преди сме зависими точно от това нещо. Нали не че някой трябва да ти дава нещо, иначе какво, как да го ми, да, да. да, да. То най-големета тъшак, аз, понеже ето това е нали, актуалната тема в офиса, като се съберем, говорим за криптотата, нали? И какви пари сега ще изкараме, какво ще направим и там се въртят. Сега тука, пай чартове нагоре-надолу. Имало корекции, имало не знам коя. Аз въобще не разбирам за какво става дума, но ето примерно хората дето си държат... Нещата, които ги, ги научаваш он да флай, къде си държиш парите в така наречените лолети, нали? mm -hmm. че като ги сложиш в борса, така? парите ти всъщност не принадлежат на тепа на борсата. Да, защото да. тя ти държи Private кия, и много хора са много очудени от това, примерно. Mm -hmm. Копелето е близко до лакъва, бе. аз mm -hmm. си ги държа моите на локалната машина, да, там, хвост, в фонд някакво проблеми, лолетче, а, което другия риск, нали? Гърми ми диска, гърмят ми и парите. И въобще изгледживяне в... Трябва да го бекъпваше. се в облака, който е собственост на други хора. И го че там, Не знам, сигурно NSA или е Баля кой го че те... Въобще НСА са най-богатите. всички лолети за техни. И 100% за техни лолетите. Не знам, его, това е. ако можеш да правиш нещо индепендент, Противно на схващането на, на пешо, че нещата идват при нас чрез другите хора. Те нека идват, ама да не ти държат другите хора парите. И то това е едно от нас, Наскоро между, поне, нали, по и по тренера там, Джаред Лето, аз съм му Той не е човек и музикант. И той е... Те имат някакво... Има, има, има филм документален, как се разделя с първата му компания и те му търсят някакви там 100-200 милиона, някакви много тегове. И той е после направил документален филм за това, защото и обяснява, пилотът е договор за 5 години, има всяка година Обум. Значи, представи сега някой всеки да напиши пилино, три книги за две години или после през два ден на пост. Mm -hmm. И в мен тежките артисти думат: Ама, и бе, да, хората си мислят, че са, всъщност там артисти, писатели Ала Бала някакви такива творци, неминуемо живеят схващането, че те са каймака и най-важното mm -hmm. човече. Ти си най-малката бурма в цялата машина, бе ти си изключително без значение. Mm -hmm. Това е, е най-простата истина за, за нещата. Ти се абсолютно заменим днес, като има, утре вземат някой друг там и това е положението. Hmm. А, има между другото, вторят на мисли или не, точно втора. Един а, документален филм за Хоакин Феникс, който беше много добър. Раймстил Хирз казва. Oh. А, две и... 7 ли, 2008 той... А, да, да. Ти да правиш е, рап, някакви неща, пеше да, там още е бил затънал, беше да. много шантан. И получава човека и това е снимано от Кейси Афлек uh, там. Mm, Те са да, някакви верчета. Много интересен да, филм. Лем, да. Сега, той не е точно документален такова, ама той явно е някакъв поръчков такъв, да знам, Кейсто ли е решил да го прави или тоя. Същи като за Жан-Клод Лево, uh, JCV. Не. Гледа съща работа такъв. Жа... Джа... Той така Сиви, пак... Обе, са има Джей жан вижан Ван дан пак. Интересно, интересно, заслужава се да се види, защото Его, и той е такова явно а, от това, което гледах. и остана спешлен, че тогава нали, пика на кариерата му, той решава ще си взема някаква почивка, ала бала, ще правиме каквото ни харесва дрън-дран и курбате, и а, след 6 месеца съм банкрупт. Да, е да, малко така се получава. И като Джони Деп там да замерват гаджето си с айфони, дето после беше гадже на Айлан Мъск. Той е Джони това е много правилно казано. Джони Деп, четох, че те в момента го съдят някакви хора там, които са му провалили парите. Mm -hmm. той, човек... О, а той е е верно, да, това е бил брутален, да. да. И ти в един момент, като си толкова напред, не се... Нали, То стандарти като ти кача, всичко, за тебе е нормално да свикнеш на тези неща. И като се спре каранчето. Маневето сигурно има статистика, кофая всичките такива селебритита, а, кои са, колко души са всъщност на плюс в баланса и колко са на минус хикс милиона. Там Майкъл Джексън като mm. мря ли минус 100 mm. косура или 200 милиона или някакви такова дългове. Да, ме, те селебритите са като български предприемач, нали. <laughs> Директ, <laughs> директно почват с една оксозна кола. И някаква вила, и след това. Да, да, но ето виж, това, това като им гледаш клипщата и там медиините изявиш, кажеш, евола, то е толкова напред, искам да съм като него, а живеем в Ебати жалкия балон, стремеж да бъдеш на дъното. Не знам, да, ли, е, е това, което виж, аз, ме е очудовал, нали, като стана, като се разпадна бранджелина. И четох там преди няколко месеца някой интервът месец, с брат пи, да пие само газирана вода и сок от боровинки и как вей, и човек друг, който ме разби, той, това е скандално, аз съм много повярвам предвид как изглежда, ама нали, ние нали, говорихме с теб, че той това му работа. Той казва, че откакто е завършил там което е завършил на вика всеки ден ника пиех и вика пуша или, или двете, вика, нямаше ден без и къде така да направя главата. И в един момент какво се получава? В самолет там нещо нали, крещи пиво на жена му, тя, нали, там някакви драми, както и да е. Обаче ето всичко се, и се, и се разпада, нали. А после гледам, той има процентска къща, там снима някакви филми, нали. Иска да правя негови проекции, ама ако тръгнеш да правиш сам, без да имаш някакво стоирио зад гърба ти голямо, нищо не мога май толкова да направиш. Не, ми Да предполагам, че в крайна сметка да пак опираме до, до зависимост. Не, не, не знам, аз и, за, и затова в голяма голяма част от нещата в един момент се да знам дали се отрезвих от. защото е тако, като удариш две-три бири и там нещо друго, и влизаш в философско разсъждателния мулт от и почват някакви гениални мисли да, да ти хрумват за, за света и как е устроен и понякога остава някакво семенце и за следващия ден, защото по-голямата част от тя мисля е Пален бушит, нали? Като бях по-млад, примерно при 10 на години години, или може би повече, и като се напия и се накоза като хуи, започвам, отварям един улърт и почвам да записвам вече, ама харабийската поредицата, гениални мисли и ги отваряш на, на такова натрезво и копелет, и ненормален ли си... Няма така, Жокър, я. Обажа, най-щастлив Някой път може да записвам и те подкасти вечер, човек. Да не пиеме кафе, а е така, защото това също може да стане готино. Знам глупости ще наприказваме, човек. Да, да, да. Се излагаме после. Те дори само коч, че фалират, ще изчезне. Да. Нищо, аз съм много доволен. Е така, мисля, докато имаме, пак го ще правя видео, но защото това хората, беше скандал, аз не мога да повярвам. Мисля, че хората... Ама не, някой се радва, че е Сам Макс пише, че спря чака това предаване. Има много хора, чакат тук това предаване с тебе. Но ми човек... защо толкова много те хетат, аз не мога да... Това е супер странно, не мога да разбера. Кажеш на някой какво си мислиш, ми това си твоята работа, ти си мислиш така, майната му. Хората се обиждат супер лесно, брат. Хората да ядат лайна. Хората на майна, знаят какво е хейтер. Аз така... Така ми струн ме. Това е най-малкото смисъл. А ти изкричиш кош нещо, но и те вече... ти виж колко... Как изведнъж стана доброто е да си чувствителен до степен да, да това ме обижда, това ме обижда. Ма какво ме интересува, бе, човек, това е твой проблем. В смисъл, абсурд, думите не правят дупка. Твоето възприятие на думите е това, което прави дупката в теб самия. Някакви такива супер емоционални нагласи, дето... Не знам, не знам. Аз затова и гледам да... Нямам социален mm. живот реално, mm. мен, мен ми е най-спокойно бързам, като свърша работа, се прибирам вкъщи и вкъщи ми е единственото mm. а, място, където се чувствам щастлив. Mm. Не мога да, да трая хората в метро, по улицата, да им гледам тъпотиите и позите и цялата социална а, глупост. Mm. В смисъл, не знам, аз нямам нужда от много в живота. Нямам нужда и да от пари, а все някой ми ги иска да ева. Да, аз почти топ петък имах такъв опит. С там с колеги. Накрая в 4 часа оставам сам в бар петък. И някакви там хора се бяха за някакви умичета. Е и с такъв си умичен си за мите. Даже не бях и българки. Колко някакво супер, всичко супер безмислено такъв човек. И, и после си изтръгвам човек. Да, и аз ти бях казал, исках се пребърза с трамвай, и в един момент гледам, че не... Аз се качвам на 12-та и отивам там и елиенци, И вече, не централна гара минава надолу. И там прибирам се в Нас-Фолс един гледам на другия ден 200 лева, и е късно те. Нищо човек, е така един, няма какво да се фане да ми остане спомен и после замислих, да какви глупости си прави майка му стара? Това е, това не, не знам, може би, аз не знам ти, всъщност, щастлив ли си от живота си? Все е? по-малко, като че, ли да ти кажа. <laughs> е, това вече е доста нуар, продвучава, <laughs> <laughs> да. Не толкова депресивно имах предвид, но... А, мен не ме кефи. Не, аз за себе си продължавам да вярвам, че сме някакъв жалък лабораторен експеримент. А, и това а, мен лично ме успокоява, защото знам, че нищо няма смисъл. Какви прераждания, какви глупости карми и марми, вебрато. циклиш а, а, от заплата до заплата да си купиш. Някакви тъпоти, с които да се покажва във фейса за лайкове ти и бах ти живота. Да, no. и да не говорим, че много чата са фейк, Сега нали? Няма... ще направим друга тема, може и пак с тебе на това, ама Колко от нещата, които гледаме, реално случва така. Или са някакви блек Falls, или там фолс-фолко, перерешени нещо става, някъде гръмва нещо, дали така е станало или не, нали, Те неща. Е, yeah, ми, сябва, покрай, си, си цяло, сега покрай Лаз Вегас имаше много интерес български анализ. Между другото, вчера го четах. Uh, <coughs> за всички неща, които uh, въобще не се връзват mm -hmm. с uh, тъпотията, която се лансира публично, но това е коренно различна тема, no. защото тук. Е... Ще вземе да стана хета още повече. Аз не, съм антиваксъри, конспиратори, а, фрик. Да. А имаш, имаш един такъв тип. Скиртът е истина, обаче изчезна. Помниш в YouTube правеше некви. Той е българин пак беше. Изчезна ли, Няма го нещо. канала му, да. Еми нещо се е променило. Той е, а... как се казваше, бе? С той е Чукерев. И Оф, от новите неща, да. Те, не знам, той, май само името останало от него, защото не, не мога да смайлчета и беги мама става да... М -м -м. А как да е? Това, това е за. Може се продава, е. да се продава. И ми, п, мога да е станал продуцент и да хапва, да я знам. Не го знам какво прави, но стой, че ако ме слушаш, а, срамота, братле. Просто това, което беше старото предаване и това, което е новото ти предаване, а, не знам как ти хрумна да, да застанеш зад новото. Аз си, си говори, някакво че направим така тема за тези неща, ще поканим пинимо и идея, защото той май следи God Like Productions за конспирациите и за рептилиите, за тези истории. Това е интересно. Да е супер. Не знам, не знам. No, интересно е, но не за всеки. Хората обичат а, простите обяснения а, mm. и така Руснаците са лошите, другите не, да, са добрите да, и, или едиот. обратното и някакви такива. Да, точно. Uh, купуваме цветни дрешки, за да живеем в черно-бяло съзнание. Евала, обичам ви всичките. Да. Това е бе добре, звучихте. <laughs> Позитивно. Аз не знам колко време. Е. Ние сме вече на, на часа. Но нямаме да. ограничение. Мога да говорим още че. Е, да не стане много дълго, нали? Това да да много дълго. So добре, не Добър, нещо за някакъв рекаб, uh, ти кажи някои думи. Ем. And... Да, yeah, всичко. Чак кап. Може ли трябва да кажем коя ще следващото предаване, но истина, че и ние не знаем. Да, и ние не знаем. Следващия път където е в големия град. Да. Не само да кажем сега как Сега се организираха много бързо. Аз питах Иво на Фейсбук. Искаш и можеш и тогава, тогава цък-цък се организираме и така. Няме... иска Иво да влезе в хайпа да. на подкастите за това. Да, Толкова лесно. Така, е, така е. Сигурно купитаме някой друг по-известен. Може да иска хонорар. А, не знам, да видим, аз съм Стокиой обещава да гостува, да видиме. Да, Дали ще направим това. Гостуване Скио, ако слушаш другия път, може да си ти. Но там сигурно трябва да е нещо нощно. Заговориме да за хайп културата, хай бистовете, за музиката и за тези работи. А слушаш ли ти... музика, или? Слушаш ли музика нещо или само? Аз слушам последно, последните години човек само миксове, въобще не знам какво слушам. Пускам там, само микс, код, каквото свири това е. Не бе, слушам, а... слушам, но се лашка много в. Музикалния си избор, нали, от ню джаз до дед, не дед метал, ама тия, абе траш панкър и дьошки, независимо от... Значи, да музиката ми влияе много, много на работоспособността, нали, и когато знам, че трябва да свърша нещо и трябва да, да си изцедя, вместо да пия там боли и тъпоти, си пусна, братче, едни жици <laughs> и знам, че час, час и половина съм супер пауър. Кой е после? с А да. срифа... е, е, после няма шанс да После, де. после, да. Ема... Замина. Аз примерно, като слушам, нали, аз слушам такъв пънк. И като слушам пънк, не мога примерно да чертая. И обаче, ако трябва нещо да пиша, да мисля, не, не става. Не става, не става. Дори да. тогава и хаос не слушам. Ето хаосът, просто така си... Днеш да ми, да ми ти сърцето с него, дори някак път той ме разсеява. Да, не ми... Не, да, явно е емоционално такова за, за всеки. Ну, да, истина. от ситуацията. А, да, от една страна ме кефи, че вече нямаме нужда от темпе тройки а, а, да. а от друга страна ми е много ограничаващо, защото а, установих, че в колата нямам какво да слушам. Да, такива стриминги от телефони, али, али, а, али, да. а, там към кара аудио нещо. Аз поне поне са правим стаята там, за да може големия отира, като заради живота малкия и намерих човек 100 диска и, и такива много стари, ден я беше почти на 20 години и работи, нали? Аз ги изхвърлих. <kam éc Kokko> и човек какво тръгна, купих rescima... си от този лек, се вършен защото исках да си ги запиша нали, на някакъв диск. И прехвърлих 10 диски и кам е брат, аз се супер тъп, ми се записвам неща, те и половината неща ги има един път, покрас, верто няма да исчезн, нали и ги изхвърлих, освен те 75-й не са да е да, Но, да. Ето ще щях да питам за река, поне не отворихме темата само как се зареби на за Рома и, и пурите и това покрай пиратските истории или как ти хрум, защото аз да. го следвам с за голям интерес, защото не знам някой друг да пие толкова много роми различно. <laughs> Добре бе, то изглежда че съм алкохолик па аз конес, ко никонес, ора каскаше, Ами а Покрай това, бе, покрай този сериал, Black Sails... трябва да почнем да ли... почнам, го гледам, тих сме заребил за този сериал, О, да е. Аз съм го изгледал два пъти от до четърте сезона, съм ревал като Магара там, няма такова, но... Покрай това е покрай Assassin's Creed Black Flag, но... потърсих в себе си и намерих себе си в пиратската култура... Освен с черепи и кости, не сетих с какво друго да е действие, освен с бутилка ром и, <съпрос> и масури дебеле. Аз да. затова у нас има един ягуар, човек, си го снимал. Чисто черен но това е твоя. Да го продавам. Да не почвам темата за колата, да, че да. направя някой. Още не си избрал, нали? А избрал а, съм, съм, избрал, съм съм... Поста, как се сменява. Каква А, Алфичка GTV. Ама ще продавам сега, след като и. Оправих и документите 4 години. Значи платих това... дана къде? Въпърпана? Не, платих 300 ля рушвет а. и ми опростиха данъците и ми направих софийски талони а, и, е, и да живее върховенството на закона, това искам да ви кажа. <сък> Според мен сте излагали сигурно легално ще струва 150 ля. Е, най-вероятно, да. но ми спестиха риска и сега вече са е с софийски номера и все едно съм е купил онън ден. И сега, между другото, да, от тук отивам в общината. Ами, да, сега ще продавам. Отивам в общината да сипвате данка до края на годината, там 30-40 е, да. и изключително изряден пред закона, я пускам за продажба. Да, ами направо кажи, ако някой се уши, иска да купи тази кола, защо не? Да, разбира се, тя е пиратската кола с а, стикерите Dinko Insight на багажника, така че а, да заповядвам да М, я купим. Ама кова е колата, GTV. GTV. Е, ако не знаеш, каква е кажи си? Ще ти не, никаква идея няма, ма... Не, имам един приятел, който има мафа жулиета на 30 години и някакъв супер фен и за това ме е интересно. Може да я продаде. Ще проверя. Да се обадиш и му дам с отстъпка за носталгия. Може ли я сте и не доповдив? Ей, как бе, отлично, тя е кола за удоволствие по-коловръстното бръмча за кев с нея. Ау, май... Емалко бръсто. И още малко допловдив. Не бе, как бе, ходил съм допловдив 100 пъти с нея. 210 дига на магистралата, няма никакви проблеми. Той мога го вдигаш, ама вече не вдива. Тук, докато записваме... Скаминава една конска сила. Една конска сила. Да Ааа, със шайни гуми въртле. Спинари ли? Чек супер, много на подковите. Ми, добре, тогава всички, които за нашите зрители, слушатели, онлайн, така, затваряме това предаване и запазваме си право да направим някакъв друго, защото има още много неща, които мога да говорим с тебе. Ако ти си навитър, разбира се. А, как бе, аз съм първа писта за глупости. Така че, това е от нас за сега и че да затвори предаването. Ние Ми... надявам се скоро пак да се чуваме. Да има четвърти епизод. Да, да чуваме.